Det er blevet fredag, og det er tid til Ministertid Live, Danmarks mest eksklusive debatprogram, hvor kravet for at deltage er et forhenværende minister på visitkortet. Med os i dag har vi to forhenværende minister, forhenværende erhvervsminister Ole Sohn, dengang SF, nu Socialdemokratiet. Velkommen til dig, Ole. Mange tak. Og forhenværende transportminister og forhandlande sundhedsminister. Jakob... Og energiminister. Og energiminister, undskyld. Jeg har vokset Nielsen dengang og nu fra det konservative folkeparti. Ja. Men I er jo som personer og ikke som nødvendigvis repræsentanter for de respektive partier. Danmark hjælper Ukraine, Mette Frederiksen er bekymret for velfærdssamfundets fremtid, Moderaterne har fået sin første europaparlamentarikere, og så skal Folketinget igen igen se på politikers løn og arbejdsvilkår. Det er nogle af de emner, vi skal diskutere i dag. Vi lægger ud længere mod nord, nærmere bestemt Aalborg, der er kl topmøde endnu en gang. Statsminister Mette Frederiksen har talt om de fem udfordringer for velfærdssamfundet. et Den ændrede demografi. to Mangel på medarbejdere til at tage sig af børn, syge og ældre. 3. Voksen biografi. Eh, biografi undskyld. fire Udfordrede sammenhængskraft. Og fem At den private velstand i stigende grad vil løbe fra det offentlige forbrugsmuligheder. Så nu er det tid til reformer. sådan, er du enig i analysen for at starte der? Ja, nu siger du, det er det tid til reformer. Det har jeg jo ment, det har været i 25 år. Og når Mette Frederiksen går frem og siger, det her i går, så synes jeg, det er en stor lettelse, og jeg er enig med hende, og det er et produkt af, at hun er kommet ind i den her regering, som jo er en reformregering, og som er et produkt af, at der er en erkendelse lige til venstre for midten og lige til højre for midten af, at det ganske enkelt er nødvendigt at få gennemført nogle reformer for at få det her velfærdssamfund, som danskerne er flest holder af. Det er i 5 minutter i tolv, at det her det kommer i gang. Er du enig i det, Ultruen? Jeg er, fuldstændig enig i den analyse, jeg er fuldstændig enig i den analyse, som uh, Mette Frederiksen har givet på uh, KL-topmødet, og dermed giver det faktisk også svar på, hvorfor vi har den regering, fordi Jacob Axel har jo ret i, at, at, uh, at Mette Frederiksen har, ville ikke kunne have lavet den type reformer, som vi står for med Venstrefløjen, Nej. og at det ville uh, for den sags skyld Venstre konservt heller ikke have gjort med Højrefløjen. Så, så den her regering er, er et produkt af den nødvendighed, at de nødvendige reformer, vi står overfor. Men vi har jo set med store billeder allerede, at der kan jo godt komme stor folkelig modstand, selvom man har et par 90 mandater i Folketinget. Ja. Hvordan kan regeringen sikre, at der også kommer opbakning ja, men, til reformpolitikken? Man, man, man kan sige, at, at, at, at man måske nok grebet det forkert an, øh, så rent forklaringsmæssigt, fordi hvis Mette Frederiksen har holdt den tale, hun har holdt for KL i dag, tidligere, og, og ligesom forberedt befolkningen på, at man kan ikke for passe de ældre, øh, hvis ikke der er arbejdskraft. Vi kan ikke have økonomi nok til den offentlige sektor, hvis ikke der er indtægter. Hvis man, ved hele den der fortælling øh, var blevet fortalt, så ville det også være lettere at, at, at få folk overbevist om, at vi er nødt til at, at, at gøre lidt ekstra alle sammen for at få økonomien tænker sammen for, at vi har arbejdskraft nok. Men, men jeg tror faktisk, jeg er helt enig med Ole, men jeg tror, at Frederiksen har erkendt, at de lavede en kommunikationsfejl i starten, også ved at hænge det op på Ukraine. Fordi det har ikke nødvendigvis noget med Ukraine at gøre. Ukraine eller ej, så skulle vi stadigvæk have de her reformer. Og det er jo derfor, med Mette Frederiksen er ude og fortælle borgerne og, og vende dem til, at, øh, jeg tror, jeg så en overskrift, man siger, lavere arbejdstid, venner, glem det, venner, glem det. Uh -huh. Og hun har også flere gange sagt, det her det er bare en reform. Der kommer flere, der kommer flere. Altså, befolkningen skal vendes til, at vi bliver nødt til at få flere af de her såkaldte arbejdsudbudsreformer, hvis det er samfundet, vi holder af skal overleve. Og når du så siger, at det gik galt kommunikationsmæssigt, og så er det også, fordi fagbevægelsen har jo været op at stå, også for at markere, at man skal ikke træde ind på deres domæne og øh, sådan nogle ting, men jeg tror alligevel, at øh, regeringen repræsenterer danskerne, som de repræsenterer sig langt hen over den politiske midte til begge sider af højre og venstreske midten. Og derfor er der mange i det store tavse flertal, som godt ved, at vi har en samfundsmodel, som vi holder af, men som ikke hænger sammen. Så du mener, at folk vil acceptere regeringens politik, selvom de vil brokke sig højlyst? Jamen, det er jo ikke sikkert, at de samme, der brokker sig, som også godt ved, at det her er rigtigt. Jeg er sikker på, at rigtig, også langt ind i fagbevægelsen ved man også, at det her at det er nødvendigt. Men de er også nødt til at markere, at I skal ikke gøre noget, som er vores domæne. Så laver en trepart i stedet for. Så det handler om teknik. Men at vi skal have arbejdsudbudsreformer, at der ikke bliver plads til kortere arbejdstider osv. Osv. osv. Det tror jeg, man ved i arbejderbevægelsen, i og det ved man i industrien, og det ved man også langt ind i politiske partier. Det er meget få partier, der ikke har kendt det. Men altså, de fleste, som øh, kender min egen synspunkt, vil vide, du skal jo ikke overvise mig om, at det, at det her, det er rigtigt. Øh, men, øh, men hvis man nu læser... Ja, tidligere skulle man jo overvise, Ole. Jeg kan da huske, at jeg holdt holdt tale på min fødselsdag i, 2000, i 2007 mod dig, Ole. Det har du sikkert. Ja. Nå, men det, jeg bare ville hen til, det var, at man kan sige, plejer at sige jo på Christiansborg, at det er jo nemt nok at læse de økonomiske nøgletal. Nogle gange er det jo bare sværere at læse de tal, der er over på meningsmålingsinstitutterne også. Hvis man ser dem, så er regeringen jo vælgermæssigt historisk presset, der har lavet en undersøgelse i dag, hvor man ser kurvene for regeringer, der ja, har, har ligget, hvordan de har ligget på det her tidspunkt efter et valg, og efter deres dannelse. Samtidig med i går, tror jeg, det var, kom der en liste over popularitet, hvor Mette Frederiksen har ligget som utrolig populær, og nu ryger ned og skraber på den sammen med venstreministerne, der i øvrigt alle sammen restler ned øh, mm. øh, til, til et ukendt niveau. Men det er altså, kommunikationen i det, men... Øh... Kan man blive ved? Ja, altså, jeg, jeg, jeg føler mig ret overbevist om, at, at, at den her regering, den kommer til at holde nogle ord. Øh, for, øh, fordi hvis det er klart, hvis de udskriver valg nu, så, så kender, kender man jo resultatet. De er nødt til, man er nødt til at, at lave en, en proces, som, som gør, at inden de kommer til næste valg, så skal der være nogle resultater, som viser, at de reformer, vi har lavet, var nødvendige, og at de var rigtige, og at de har været med til at holde hånden under velfærdssamfundet. Mm. Men der er lige en udfordring, vi, har, vi ikke har haft med det er, at, at den øh, arbejdskraft, vi har i dag, den er jo ikke, består ikke kun af os danskere. Vi har jo også en lang række øh, medarbejdere fra øh, en række østeuropæiske lande, uh -huh. øh, men deres demografi er lige så elendig som vores, uh -huh. så på et eller andet tidspunkt, så begynder øh, polakker og æster og lettere, de begynder at rejse hjem igen, fordi lønningerne stiger og behov for deres arbejdskraft i hjemlandene vokser. Så det, det gør jo bare vores udfordring med arbejdskraft endnu større, og vi har jo vi har ikke meget lyst til at få arbejdskraft øh, længere væk fra. Nej. Men, hvis så... men bare roligt, det var kun til 2055, det her, så vender det. <laughs> <laughs> Og det er jo altid rart at have noget at glæde sig til, hvis man ellers øh, når at opleve det. Øh, men lad os så prøve at tage, tage fat på de her ting. Altså... Øh... Mangel på arbejdskraft, altså, det kan jo både være den private sektor, det, med Frederiksen har adresseret øh, i går, det er jo meget sådan i den offentlige sektor, både børn, syge, ældre, altså det er jo kerneområder øh, øh, af den offentlige velfærd. Og det er jo nemt nok at sige, vi skal lave nogle arbejdsudbudsreformer, som du siger, Jajop, det har jeg også stået og holdt, holdt, holdt taler for. Men altså, hvad skal det så være, hvis man bliver konkret? Altså, man, man kan jo sige, at... at, at for det første skal man erkende, at det ikke kun er den offentlige sektor, der mangler arbejdskraft. Aha. Der mangler faktisk også temmelig meget arbejdskraft på, i den private sektor. Både ufaglært og faglært og højt udlandet. Det er hele spektret. Uh, man kan sige, at en af de nemmeste reformer, man kan lave i den offentlige sektor, uh, den kommer til at gøre ondt, fordi det, det er at, at på den reelle måde at afbyråkratisere den offentlige sektor. Altså, vi har jo en tendens til... Det tror jeg, vi alle sammen har et medansvar for. At hver gang, man har... Øh, pressen har skrevet om et eksempel ja, på et plejehjem, hvor der er gået galt en medarbejder, så i timen, så kommer der op minister samråde samråder nyt lovforslag. Så laver man et kontrolsystem, som rammer ikke bare den person, som har lavet en fejl, men hele sektoren. Altså, vi har overbyråkratiseret den offentlige sektor, i sådan grad, at det ikke er, det er ikke interessant. Men, men, men så tager, lad os lige tage fat i det, fordi alle regeringer siden Poul Slytter blev statsminister i 82 har haft et afbyokratiseringskontor og et og osv. Jeg har selv været minister i en, I har også. Ja, ja. Og det er jo ikke fordi, det er blevet bedre over årene på den store klinge. Der Nej. kan være enkelte eksempler, man kan nævne, men på den store klinge er det jo blevet værre. Det er faktisk en fiasko. Ja. Det er jo rigtigt. Og jeg har også siddet i økonomiudvalget og, og, og set, det er gået galt. Men også her og der er grund til at være pessimist. Men også her har jeg lidt tillid til, at vi har fået en regering, som i virkeligheden har lavet en alliance om at være, og forstår man ret, lidt ligeglade med opinionen. Og, og gennemføre det nødvendige. Og prøve at ignorere pressen lidt. Det er jo derfor, det er godt, det er en flertalsregering. Fordi pressen kan komme ud og lave alting til en enkelt sag, som man politisk er nødt til at reagere på, fordi der er en opposition eller et parlamentarisk grundlag, der skubber på det. Her kan de være en lille smule ligeglade og tænke på et lange sejtræk. Det tror jeg er en forudsætning for afbyråkratisering, selvom det er en øvelse, der aldrig før lykkedes. Men man kan sige, at der er også den forskel, at, at, at, at, at, at altså, regeringen og flersalsregering, det er i sig selv godt i den her situation. Men der var ingen af de tre regeringspartier... Altså hvis man nu har forestillet, at Socialdemokraterne skulle have lavet det med Venstrefløjen, med de røde man, de har fem røde mandater, så ville man ikke kunne have afbyråkratiseret... Noget som helst. 0 Nul procent. Uh -huh. Men det samme venstre og, og konservative og moderater, for den sags skyld, hvis de skulle have haft højreflag med, havde de været låst på samme måde. Fordi Dansk Folkeparti og Danmarks Demokraterne ville krede på ting. Ja. Øh, og, og derfor så er man simpelthen man er nødt til at... Altså, man kan sige, den situation, landet står i, kræver en flertalsregering, som tør tage nogle uvehælde... Øh, Ubehag ubehagelige, altså, ja. ubehagelige beslutninger. Men alligevel, nu sagde statsministeren godt nok, at hun øh, håbede, at kommunerne ville være ved til et flereårigt samarbejdsprojekt om frigørelse i den offentlige sektor, der skal afbyokratisere. Men jeg synes, når jeg har talt med folk i det kommunale bagland øh, de seneste måneder, så er de jo meget bange for, at nu er der kommet endnu en regering, der siger, hey, vi skal spare 3 milliarder på afbyokratisering i kommunerne. Ja, men, men jeg kan ikke lige du bruger ordet spare, fordi så, så bliver det en... Øh, så får folk... Og lytterne her til det her program, den opfattelse af, at det handler om Så lad os kalde det frigør. Jamen, at det handler om penge, fordi hele den her øvelse, som vores samfund står over i, overfor, den handler jo ikke om, det er jo ikke penge, der er den knappe ressource. Samfundet har læsevis af rum fyldt med lønkroner. Der er bare ikke nogen, der afleverer lønkronerne til. Det er det, der er vores problem. Aha. Det er, at vi mangler hænder og hoveder, både det offentlige og det private. Der er egentlig vilje til at finde lønkronerne, hvis de var der. Men, men, så vi er nødt til at gøre ting anderledes. Men, men, men, men der kommer jo hele diskussionen, altså at vi mangler social sundhedsinstenter og pædagoger. Yeah. Og hvis man skal ja så er det jo djøffer HK og nogle andre faggrupper. De vil selvfølgelig kæmpe for deres job. Aha. Øh, Plus de også skal have lov til, de faggrupper, du nævner der, skal have lov til at lave deres kernekompetence og registrere mænd. Fordi mennesker. der er lærer, pædagoger ja, og så videre. Ja, præcis, der... Ja. Altså, så, så, så, så der hvor... Øh, øh, når man afbyråkratiserer, så bliver der overskud af medarbejdere medarbejder i dele af den offentlige sektor. Men de skal jo så på en eller anden måde kanaliseres over der, hvor der er mangel. Eller frigøres til den private sektor. Eller frigøres sektor, til den private sektor, Men nu er forskellen i den private og den offentlige sektor, at den offentlige sektor består jo af hænder, af mennesker. Og der er jo grænser for, hvor meget man hele tiden kan skrue 2% på deres effektivitet. Den private sekt består meget af, af maskiner i produktion og sådan. Den kan til dels robotiseres, og, og dermed er det... Nu har du også annonceret, at den private sektor er ved at løbe fra den offentlige, og det er fordi, du kan godt vækste i den private sektor på grund af en ny teknologi. Den teknologi kan du ikke rigtig påmontere mennesker. Aha. Og nye markeder. Og nye markeder, ja, ja. ja. Men altså, jeg vil bare gerne lige tilbage til, fordi nu sidder vi her, jeg står, men altså tre forhenværende ministerer, og vi har vel... Det er vel nemt nok at sidde på Christiansborg og sige, at det er selvom du siger, jeg ikke må sige spare, Jacob. Mm. Det er vel nemt nok at sige, at man skal arbejde klogere ude i kommunerne. Når dem ude i kommunerne, de så reagerer med at sige, at det synes vi så er utroligt svært. Altså hvordan får man dem til det i praksis at gøre det? Frisættelse. Altså, jamen altså, der er jo lavet de her forsøg. Frikummen, ja, ja frikområdet. Ja, ja. uh, Mettes første regering lavede, ja. Altså, de jeg kan huske, at Koldbæk er, ja. havde med skoler, og Viborg havde med ja. noget andet. De har, jo, de har jo indhøstet nogle særdeles gode erfaringer, uh -huh. som gør, at, at, at de har fået mindre byråkrati, og de har oss også fået glade og medarbejdere. Fordi det er jo klart, at hvis man arbejder på pleje plejehjem, så, så er, har man jo valgt job, fordi man godt kan lide at arbejde med ældre mennesker. Det er nok det færreste, jeg har gjort, fordi de synes, det er sjovt at sidde bag en computer og registrere, hvad der man laver. Og det kan jo også godt være, at det er modet, som I taler om, der i virkeligheden er det, der den afgørende forskel. Jeg kan jo som tidligere indrigsminister sige, at jeg har også uh, siddet der med et hav af gode frikommuneforsøgene, og ja. <laughs> så det mødt folketinget. Så var der sjældent uh, ja. villighed til at gøre det permanent. Men de enkelte folketingspolitikere skal også styre deres trang til at komme i avisen, fordi vi ved jo alle sammen, at Ældreplejen ligger ude i kommunerne, men når Else, hænger i gyngen, Else for Aarhus hænger i gyngen, så er der et hav af folketingspolitikere, der gerne vil lide avisen. Og hvad ender det med, hvis man skal sige til pressen, at man er konkret og handlekraftig. Det er med, før man indfører en kontrol. Og når man gør det 200.000 gange over øh, 20 år, så har man taget initiativet væk fra kommunerne. Og så er de også blevet modstandere over for Indrigsministeren, Simon Emil Amlingsbøl. Og hvem der ellers var. <laughs> der ellers var. <laughs> ja, det er jo rigtigt, ja. ikke altså? Vi plejede at sige, at hvis vi mødte finansordførende eller kommunalordførende, så var der ikke grænser for, hvad vi kunne gennemføre. Men da så kom en fagordfører, ja, ja. så øh, blev det pludselig så meget det, mere bestemt. Så så det ud? Ja. Et af de emner, vi ikke lige vente af Mette Frederiksens punkter, det er jo spørgsmålet om udfordret sammenhængskraft. Det er jo også noget, vi har diskuteret i årtier. Altså, hun bruger udgangspunktet om, at i 1980 var der 1 af Danmarks befolkning, der var ikke vestlige indvandrere eller efterkommere. I dag er det 10 Der var jo selvfølgelig både nogle beskæftigelsesmæssige ting, der ligger og laver, og måske også nogle på uddannelse osv. Altså hvordan... Men har vi ikke gjort alt, hvad vi kan, og et velstanden i sig selv ikke få det til? Hvad, hvad kan man gøre? Jeg har været med til at lave ghetto og så videre. osv. Altså. Altså, altså, først så skal man jo komme til den erkendelse, at, at øh, den befolkningssammensætning vi har, den kan man ikke lave om på. Øh, for, for, kommer man til den erkendelse, så kan man lave en positiv spiral. Så kan man begynde at gøre, gøre integrationen positiv. Altså, vi har jo i mange år snakket om, udlændingepolitik øh, med et negativt foretegn, at de skulle ikke være her, de skal hjem, og alle de der ting, som, øh, som jeg godt kan forstå, altså når man læser kriminalitetsstatistikker og lignende, men, men det, er jo, det er jo en lille bitte, bitte, bitte procentdel af den store øh, befolkningsgruppe, som er kommet til Danmark i generationer siden øh, sluttræsserne der med, med, med gæstearbejdere. Så hvis man nu gør det til en positiv, så vil man faktisk også finde frem til, at, at vi har et hav af unge på uddannelsestederne, som har anden etnisk oprindelse end dansk, som bliver helt uundværligt. Altså jeg var forleden, eller for nogle år siden, ude og få, få lavet en, en operation. Jeg, jeg, vil, jeg, jeg mødte næsten ingen danskere derude. Altså læger, sygeplejersker, laboranter, det, det var jo folk med anden næsten Hvis vi, hvis vi sagde til, at de skulle rejse hjem, så ville det hele samfundet bryde sammen. <laughs> ja, ja. Altså det, det giver jo ingen mening. Og derfor så, så, så skal man, altså vi er nødt til at tale om det på en anden måde, fordi vi får brug for den. Vi får også brug for flere. Men det, det der synes jeg jo er et godt eksempel på, at vi i tale sætter ting negativt. Aha. For på samme måde i tale sætter vi også det at være lærer negativt, det at være socialassistent negativt. Vi ja. kommer med alle de ting. Det, det tror der pokker, at folk de ikke søger ind på de her uddannelser, Aha. når vi i tale sætter negativt. Dengang jeg var medlem af boligudvalget i 2005, så var jeg i Vols Mose og beskæmmet over, at der var 90% anden etnisk herkomst. Så kom jeg derned som sundhedsminister og fik en forrygende flot behandling, og der var der 100% anden etnisk herkomst. Men jeg fandt ud af, at det ikke var et problem, fordi de var så velfungerende. Og hver gang, det var som et glas, hvor du lige hældte en dråbe over, og den dråbe, der faldt ud over kanten, det var de velfungerende, der flyttede ud i boligkvartererne omkring Odense. Fordi det var en integrationsfabrik, der pumpede anden etnisk ud i de danske parcelhuskvarterer. Så der er også succeser bag de lidt umiddelbart dårlige tal, og dem skal vi være i stand til at få frem. Men altså, det lyder jo lidt let, ikke? Altså, når man det ser, ser på de seneste 25 år i dansk politik, vi har vel alle tre repræsenteret partier, som ikke kun har talt om de positive historier, hvis vi nu skal, mm. skal have lidt uh, selverkendelse. Ja, hvad for et parti taler du om nu? På ja, dit jeg, eget vedkommende? Jeg, jeg, jeg taler om liberale alliancer, ikke om det radikale venstre, Nå, det vil nok være uretfærdigt. Jeg, <laughs> jeg taler heller min til dels SF, det konservative folkeparti, i mm. de tilfælde, mm. der må man jo sige, ja. at, øh, right. at man også har haft grovfilen frem, og vel stadig har ved forskellige lejligheder. Ja. Og der er så en tendens, at lige snart folk kommer ud af Folketinget og siger, uha, det var da sømme også lidt voldsomt, den måde man gør det på derinde. Men man skal også have vælgere. Ja, ja. men hvis man men, jeg er enig i det der med grovfilen, at Socialdemokraterne lærte det efterhånden som Som øh, med at Jo, ja, mener ja. ja. at der, der var stemmer i det. Det er det. SF øh, Det, der er interessant, det er, at nu har vi fået en flertalsregering, regering som har sat nogle andre dagsordener. Ja. Og hvis man spørger vælgerne, hvis man spørger vælgerne, hvad, hvad, hvad betyder mest for jer? Ja, så er det sundhed og økonomi og alt muligt andet, og, og udlænding og integration, det kommer helt ned i bunden. Altså, det er fordi, det, det er blevet fjernet fra, fra dagsordenen. Så midterregeringen har haft den effekt, Lars Lykke talte om i virkeligheden, at marginalisere nogle af yderpartierne? Jamen, jamen, det er jo klart, at hvis man, hvis man har en regering, der har et parlamentarisk grundlag for, hvem udlændingspolitikken er et eksistensgrundlag, så kommer det til at influere på den regering, uanset om det er en rød eller en blå regering. Jeg kan ikke lade være, Ole, lige at og start. Og det er med fyldt for meget. Og det er at fyldt for mig. Lige og et andet spørgsmål, fordi Jakob uh, Axel fik lige sagt uh, noget om det der med, at man fik talt ting og også at lærer ud uh, jobbet og, og så osv. Videre, så videre, så videre. Du er jo også gammel fagforeningsmand, Ole. Jeg har nogle gange tænkt mig, om fagbevægelsen i virkeligheden også har et ansvar i forhold til at have talt nogle af de der jobs ned. Det kan jeg i hvert fald godt nogle gange få den tanke. Ja, i deres løntab. Ja. Ja, ja altså... Når altså, jeg, øh, jeg hører, hvordan de beskriver deres job, så tænker jeg, jeg vil ikke sige til mine døtre, at de skal, skal gå ind sådan et sted. Nej, nej, de ja, men, men, men, det, men det er klart, at, at, at altså, min, min kone er tidligere skolelærer, og det var meget med den her lærerkonflikt, der var for nogle år siden. Og ja, og du der, der, er du var minister? Ja, det var min sjovminister. minister. <laughs> <laughs> Derfor, så snakkede vi måske ekstra meget om det. <laughs> men, men, men der lagde jeg altså meget mærke til, hvad uh, okay, hedder nu kan I huske, hvordan han Ja, er der Anders Bundet. Ja. Uh, uh, uh, han var jo med til at, at tale lærergærning ned ja. uh, som fagforeninger. Det, det forstod jeg aldrig helt, hvad, hvor i pointen skulle være. Mm -hmm. uh, men der er jo mange måder at gå, gå til det på. Altså, jeg kan huske uh, på den anden, hvis man skal tage et andet eksempel, som er måske lidt mere opbyggeligt, det var da Claus Jensen, den nuværende formand for Dansk Metal, han blev, øh, blev valgt som formand. Så gik han op på talstolen og holdt en, i sin tiltrædelsestale, så sagde han, at, at han ville gerne måles på, at han kunne bidrage til at sikre, at produktiviteten på danske metalvirksomheder steg med, jeg kan ikke huske, 10 procent over en eller anden overrække. Fordi han sagde, det er forudsætningen for, at jeg kan have nogle vellønne medarbejdere ude på arbejdspladserne. And altså det er en helt, helt anden tilgang, hvor han talte faget op, og sagde, at forudsætningen for, at vi kan have vellønne metalarbejder, det er, at virksomheden de tjener nogle penge. Men, men hvis vi nu skal yde en retfærdighed, for jeg synes også, at Claus Jensen er dygtig, og jeg synes heller ikke, at man skal tage noget ned. Men så opererer Anders Bondo han opererer inden for et regime af offentlig aflønning, hvor man ikke sådan måler effektiviteten. Og, og den anden han er direkte afhængig af, at de private virksomheder vækster og vækster og vokser. Øh, det hører også med til billedet. Det er en anden kamp for Anders Bondo at få nogle lønkroner. Selvfølgelig er det det, øh, og, og, og man kan heller ikke måle produktivitet. På en lærer. På en lære på samme måde, som man kan på en metalarbejde. Ej, men, øh, øh, øh, øh. men derfor er diskussionen, som vi har her, ja. jeg, hører at vi enige, at jo, hvad er fagbevægelsens ansvar sammen med politikere mm -hmm. for at lade være med at tale i den umiddelbare lønkamp? Lad være med at tegne nogle problemer, der bliver langsigtede. Ja, det det. Det har vi alle sammen et ansvar for, ja. dem, der har en rolle i et samfund. Lad os gå videre til en anden sag. I den her uge blev du også præsenteret en ny fond øh, til fordel for Ukraine. Øh, Danmark skal bidrage mere både i forhold til militærhjælp, i forhold til hjælp, i forhold til virksomhederne og genopbygning øh, af landet øh, derovre. Øh, kan vi blive ved med at øge den her andel af kroner, vi bruger på Ukraine? Altså, konflikten er nu varet i over et år. Hvor lang tid kan man egentlig blive ved? Simon, har vi råd til at lade være? Øh, og jeg, jeg, jeg tør slet ikke sende det signal til Putin, at vi har en grænse for mørhed. Fordi det er Putins eneste chance. Det er, at vi på et eller andet tidspunkt bliver møre. Og den kamp, vi kæmper, det er en eksistenskamp for ikke at komme ind i hans autokratiske planøkonomiske styre uden menneskerettigheder og uden demokratisk kontrol. Så vi har ikke råd til at lade være. Og jeg tror, at Danmark har meget at byde på med sundhed og med sundhedsdata. Vi har noget meget at byde på, når vi skal igen opbygge Ukraine. Den dag kommer forhåbentlig en dag, hvor man også skal bygge nogle nye boliger til dem osv. Men jeg mener ikke, vi har hårdt til at være. Og jeg, kan, jeg håber ikke, der er nogen danske politikere, der, der svarer positivt på dit spørgsmål. Øh, fordi de lytter også med i, i Kreml. Det tror, jeg heller ikke, der, det tror jeg heller ikke, der er, men der er, en, der er et formål med at starte med at stille det spørgsmål. Og det er jo, at vi lige har diskuteret omkring, hvordan øh, der mangler ja. og, øh, ressourcer, i hvert fald på den eller anden måde i forhold til vores øh, velfærdssamfund. Ja. Men du leger med op opsige brandforsikring nu? Jo, jo. Men øh, det er jo også i forhold til at have den folkelige opbakning øh, til Ukraine. Ja. Altså, jeg, jeg er på mange måder enig med Jacob Aks, men, men, men der, der er nogle mellemregninger, som ja. vi... vi øh, Ja, det er nok vi overser, det er, at, at den her, altså, øh, hvis man kun fokuserer på krigen i Ukraine, og siger, at den skal løses ved, at russerne bliver smidt ud, og hvis vi tror på det, øh, så skal den koncentreres der. Men den, den har jo flere facetter. Den er jo med til at ændre hele verdensstrukturen. Altså, at, øh, man kan sige, der er du ikke det, jeg vil sige, åbent nu, men, men når vi nu på et eller andet tidspunkt uh, går regnebræddet op, så, så vil det jo nok vise at den sanktionspolitik, som Vesten har sat ind over for Rusland, den har, den, har ikke haft en, den har ikke haft en særlig negativ effekt på Rusland. Den har måske haft en større negativ effekt på de vestlige lande. Fordi Rusland de har gjort det, at de har, vendt, øh, de, har, de har vendt deres blik mod Kina, mod Afrika, mod Asien, mod Sydamerika. Det vil sige, at, at det der, hvor, hvor Vesten det, repræsenterer det internationale samfund, det kommer til at ændre sig. Og Mette Frederiksen nævnte også i en anden sammenhæng lidt, at Vesten, vi udgør ikke hele verden. Så det får nogle langsigtede konsekvenser. Ja, vi skal også til at fokusere noget mere på Afrika. Ja, det skal vi nemlig, fordi vi kan jo komme i den situation, at når krigen slutter, det gør den på et eller andet tidspunkt. Hvis, hvis vi så har bragt os til en situation, hvor, hvor nogle af de markeder, som vi nu har nu uh, af markeder for i, i nogle uh, uh, autokratiske lande, så er et spørgsmål, om vi har markeder nok. Uh, og, der, og derfor så er at vi er simpelthen nødt til at have en, en snak om, at det er den rigtige måde, altså sanktionspolitik, uh, at, at, at, at, at det er noget, der gavner. De ting, vi ønsker at opnå. Men, men sanktionerne, der kan du heller ikke gøre regnebrættet op endnu. Nej, jeg, det kan jeg, ikke. jeg er enig. I, du, du kan sagtens have nogle pointer, men det kan også godt være, at det, at øh, oligarkerne eller russer, der har været vant til at rejse til Spanien og feriere, at de begynder at få nok at blive fedt op med at være persona non grata, og at vi ikke gider at se dem i Vesten, og at de ikke kan bruge deres standkort, de ikke kan, kan noget som helst. Uh -huh. At de bliver en paria nation uh -huh. det, det kunne jo også være, det kan vi ikke vide, før regnet bare nej, det går nej, op, nej. At, at, at det er sanktionerne, selvom de ikke virker økonomisk så godt, som ja. vi har håbet, at det er dem, der måske skubber Putin væk. Jeg ved det jo ikke, men det Nå, må ej, vi jo håbe Det, det, det, altså det, og i Vestens... det vil givevis påvirke, ja. altså det vil påvirke mange af de yngre Og hverken og, og Kina eller Rusland eller Afrika kan noget, uden de får adgang til amerikansk eller europæisk teknologi. Ja, det er så et spørgsmål. At det, det er den opfattelse, vi har. Men spørgsmålet er, hvor lang tid den holder. Altså, ja, den bliver mindre mindre rigtigt. Ja, dag, men... At, men, men, men, men, men, men det er jo bare en mellemregning, jeg synes, vi skulle have med. Ja. Jeg synes, ukraine er god jeg synes, man skulle øh, måske lave et ben mere på den. Jeg ja. ved ikke, om, det er, om vi i Danmark kan gøre det, men, men, men, men i hvert fald i Europa, det er, at vi skal sætte et diplomatisk øh, ben på, fordi den, krigen slutter ikke på slagmarken. Altså at, at forestille sig, at man, at, at man kan... Øh, hvis man hvis man siger at den skal kæmpes til sidste mand, ja så bliver det til sidste mand. Altså Ukraine og Russer, øh, den slutter ikke på slagmarken. Derfor så skal man finde en eller anden øh, model, hvor man kan øh, at via diplomati forhandle sig til en, en men, løsning. Men er problemet ikke? Altså, jeg forstår hvad du siger, men er problemet ikke lige så snart man går ind i den snak? Så har man allerede sendt et signal til russerne om, at man ikke har lyst til at Ukraine. Jo, men... jo, ja, jo, jo, det har man. Og, og derfor så sker det heller ikke. Men alternativet men, men, men, men, er, at man forestiller sig, at russerne giver op. Ja, eller at det er en regime på en eller anden måde, som jeg ja, ja, siger, ja. falder fra hinanden. Ja, hvor øh, Putin men, giver ikke op. Nej. Øh, så det er jo selvmord for ham. Ja, og derfor så vil hvis man kommer dertil, så, så, vil, så vil krigen ikke kun være i Ukraine. Så vil den jo sprede sig altså så, så, så bliver det en anden form for, for krig, altså så bliver det jo, så nærmer vi jo den tredje 3. verdenskrig. Men hvordan ja. ser situationen, så altså nu snakker polakkerne om, at de vil give fly, jeg tror det er slovakkerne nærmest på, vejen i det, I på vej ind i det, i vil jo på vej ind i studiet, nu også snakker om, at de vil give fly, ikke? Altså, skal Danmark også give fly til Ukraina? Uh, uh, altså, øh, øh, det kan man jo ikke svare skråssikkert på, men jeg, jeg synes, vi kan se en spaltning mellem gamle vestlige nationer, ja. og så de, de nye i gåshøjen vestlige, nej, ikke i gåshøjen, nye vestlige nationer, som tidligere var med i var pakten Fordi de lande... Dem, der har nyt fornøjelsen af russiske ord, har jeg ja. dømme, ja, men, er, det er klart, mere... at, at det, altså, Jeg kan godt forstå, at de baltiske lande synes, at vi snakker for meget i Vesten, og især i Tyskland. Og nu skal tyskerne også roses for, at have har ændret sig rigtig meget, og væk med den pacifistiske kultur, som de forståeligt nok har haft i 2. verdenskrig, osv. osv. Men, men jeg forstår godt utålmodigheden i Polen, som kender russerne og som kan læse russerne og siger jamen, helt ærligt, ærlig, gammeldags Vesteuropæer, I analyserer, analyserer, analyserer. I kunne bare have lyttet til os over de sidste 30 år. Vi ved godt, hvad russerne tænker. Mm -hmm. og, og derfor kommer der jo også en splittelse ned gennem NATO, hvor der er nogen af de nye nationer, der synes, vi er for langsomme. Men jeg tør ikke for at svare kort på de spørgsmål sige, at Danmark skal komme med, øh, med fly. Om, om det er en eskalering, og det bliver betragtet som en NATO-involvering direkte, det, det, det, det tror jeg, vi skal have nogle eksperter ind over. Men det er klart, at vi skal støtte så meget, som vi kan, uden at vi bliver opfattet som værende direkte aktører. Yeah. Jeg er meget enig. Altså, jo flere våben, jo flere moderne våben vi giver, jo større risikoen for os, at krigen breder sig ud over ukraines grænser. Det, det, det er jo egentlig simpel militær logik. Og derfor, det er derfor, jeg advokerer lidt for, at det at, at der der er der forhåbentlig også bag, bag linjerne, altså bag de offentlige linjer, øh, nogle diplomatiske øh, kontakter. Det er der, helt sikkert. Jeg, jeg vil tro, at, at en af grundene til, at den kinesiske præsident kommer til, måske, hvad, det er også, at man... Skal forsøge at finde nogle landingsmodeller, eller altså landing, hvad er det? modeller for, hvordan man kan få den her krig til at stoppe. Og, og, og Kina vil sig også til kontakt til Ukraine. Altså, de har, Kina har jo vist, at, at de har de, været i kontakt med Ukraine. Kina har jo vist, at de, at de vil gå meget mere aktivt ind på den internationale scene. De har jo lige uh, lavet en aftale, hvor de har fået Iran og, mm. og Saudi-Arabien, to hovedfjender, til at, tale sammen, ja. til at tale sammen igen. Ja. Altså, så de kan noget, som, som USA øh, og EU ikke, ikke kan. Ja, måske. Altså, ære er respekt for det. Men kan du forestille dig, hvad Kina de kunne lande, som kan tilfredsstille Zelensky, som vil have sit land tilbage, måske i virkeligheden inklusiv Krim, og som ikke giver så stort et nederlag til Putin, at han betragtes som taber i sit eget land, og dermed i virkeligheden har opfattet sig. Jamen, jeg, det, jeg, det er svært at se. Altså, som det ser ud nu, ser jeg ikke en fredsløsning øh, overhovedet i, i så langt frem, jeg kan se. Man, man, man kan måske komme der til, at man laver det der en, en frossen konflikt, ligesom man har i Korea. Altså, øh, altså fordi at, at, at, at, der er jo ingen af de to parter, altså, der vil hvor vi man giver. ved... Ja, hvor man stopper, hvor man er. Og, og så vi øh, jeg ja. altså, så kriges man på en anden måde end med våben. Men, men, men altså, jeg ved ikke, altså, jeg skal ikke komme klog på, på hvordan der, den konflikt kan løses. Det er jo en gammel historisk konflikt. Altså, øh, Jacob, vi snakkede om en, en af de bøger, jeg har skrevet om en dansk udvandrerfamilie, mm. øh, som efterlod en søn i Rusland. Mm. Øh, og, og i og han arbejder faktisk i Donbass, altså i russisk område, det var jo russisk område tidligere, og det mener russerne stadigvæk, det er, øh, og Ukrainerne mener naturligt, at det er ukrainsk, fordi det blev godkendt i 1991 med, med statsdannelsen. Men, men der er nogle historiske årsager til konflikten, som vi slet, slet ikke har haft inde i, i overvejelserne. Men det er også noget, der virker svært øh, i vores del af verden, ikke? Fordi vi er sådan vant til Sønderjylland og så videre og tale om. Og... Jo, men, men, men hvis vi nu har brugt nu nu bliver vi jo kigger vi jo bagspejle. Hvis vesten havde brugt mere energi på at sikre at den menneske aftale, som blev indgået med Rusland og Ukraine og Tyskland og Frankrig, tror jeg, med, som omdrejningspunkt, så havde man jo så havde Donbass-områdene forblevet i Ukraine med øde selvstyre. Hvis man har presset også ukrainerne, at både Ukrainerne og Russerne til at egentlig respektere den aftale, de har indgået, så har vi måske været et andet sted. Der mener faktisk ikke, at Vesten øh, optrådte. Øh, offensivt nok på den diplomatiske bane. Ej, men, er det, men, men er det virkelig åndfærd at spørge, hvad er det befolkningerne selv, selv vel, jo? Ja, det var, egentlig, det var godt, du sagde det, for det var egentlig også, det var min Der kunne Danmark så have spillet ind med den sønderjyske model, at man må, måske kunne have spurgt befolkningen, hvad vil I helst? Men det er jo det, man nogle gange glemmer. Man skal jo huske, at der var ukrainsk flertal i alle regioner i Ukraine, ja, kort efter selvstændigheden i øh, 1991. Jo, men hvis man har brugt en, altså en, en afstemning, altså hvis man har brugt Minsk aftalen til at sige, at der folk selv bestemte så har man jo fået... Øh, ja, hvis det havde været ukrainsk flertal, jamen så har det jo været sådan. Og i øvrigt, så ville det... Altså, så ville, så ville det befolkningen jo have afgjort, at det skulle være en del af Ukraine. Jeg tror, at vi lader den ligge her. Jeg vil bare lige afrund med i forhold til det danske. Der har også været kritik af finansieringen af fonden, som vi egentlig lagde ud med. Altså, går det fra de fattige i andre steder i verden? Bruger man et offentligt forbrug lidt for frisk også her? Eller burde man have fundet ja. meget konkret... Nu er det jo Friere. dig, der er tættest på de radikale venstre, og også tre, der sidder her. Og det er, jo dem, <laughs> det, der, det er <laughs> der jo faktisk ingen, der ved. <laughs> nej. Nej. Nej, du har da jo været medlem og kend og ved, hvordan Martin Lidegaard, der jo kom med den kritik her på Er ja, Det er dog 15 år siden, jeg meldte mig ud. Bare, nej, nej, Jeg ja, det, de det er også bare for at yes. Yes. Det kun Og så lytterne også er med ja, i vores... det er bare for at Og dermed bliver det måske lidt internt for lytterne. Undskyld. Ved du hvad... Man kan altid kritisere, og øh, U-landsstøtten, det er ikke den, jeg synes, man skal skære på. Øh, men jeg er glad for, at vi har fået en Ukrainefond Måske har de radikale en ponde. Ja, men, men ja, ja, det, selvfølgelig har de det, fordi det, vi kunne jo bruge masser af penge, øh, og der er behov for det i Afrika for eksempel, for at undgå, at vi får immigrationstrømme. Men omvendt, så er virkeligheden jo den, at... Så kan at, kanalisere det over til noget erhvervspolitik i Afrika? Ja, ja det vil jeg så sige, det, det vil vi få meget mere gavn af, ja. øh, både os selv, men også af afrikanerne. Men, men, men, men, men vi er jo bare i en situation, der er, altså, selvom samfundet er, er, er velkonsolideret og har en god økonomi, så er det jo ikke bare et pengetræ, man kan tage af. Så det skal jo fortsættes nogle prioriteringer. Og alt lige, så kan man sige, at, at, at vi bruger også Ulands penge netop for at undgå, at, at, at emigrationsstrømmene udvikler sig. Det, det samme gælder jo i forhold til Ukraine. Og derfor har vi nu bundet den sløjfe, som jeg gerne ville gøre, nemlig at sige, at man måske også tager pengene der, fordi man gerne vil sikre den fortsatte folkelige opbakning i forhold til Ukraine, i stedet for, at man tager pengene, der, hvor det gør ondt på de danske ja. vælger. Den er i så fald også meget, meget vigtig. Nu skal vi til noget meget mere jordnærligt, eller det ved jeg ikke, om det er. I denne uge fik Moderaterne deres første europaparlamentariker, da Bergur Løkke Rasmussen, øh, som de fleste er bekendt, også er søndermoderaternes formand, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, efter nogle få måneder øh, som medlem af Europaparlamentet øh, for Venstre skiftede til sin fars parti, Moderaterne. Han behøver ikke længere at... Og skældene, som han har gjort på de sociale medier mellem formand og farmand, det er nu øh, en og samme person. Det har fået hans øh, hidtidige partikollega Asger Christensen fra Venstre til at sige, at man skulle forbyde folk at skifte for ti, fordi det var han godt nok træt af, øh, at det skete. Berghoff siger, at det handler om hans personlige udvikling øh, politisk, og hvad ved jeg noget med, at, øh, at Venstre øh, står for fast på nogle synspunkter, Sol, hvordan tror du, stemningen er mellem Venstre og Moderaterne i regeringen lige nu om mm -hmm. det sag? Det er klart, at, at, at, at uh, der er altid er en dårlig stemning uh, i det parti, hvorfra et medlem går, og en bedre stemning i det parti, hvor et medlem kommer til. Sådan vil det altid være. Uh, man kan, altså, og, og den diskussion om, at, om man skal forbyde partiskiftelignende, det kan man ikke. Ja, det kan man godt have i diskussionen, men det kan man jo ikke gøre med den måde, som vi har en grundlov. Den måde, den måde, man kan løse det på, det er, hvis vælgerne synes, at, øh, at øh, et folketingsmedlem eller et medlem, som skifter parti, har gjort noget forkert, ja, så må man jo straffe vedkommende ved et efterfølgende valg, og, og hvis man er ligeglad eller synes, det er rigtigt, jamen så bliver man jo genvalgt. Altså, det er jo vælgerne, der træffer den afgørelse, men, men, men selvfølgelig giver det irritation i de partier, som de er ramt af et frafald. Men jeg tænker, jeg tror, det er noget, man kan mærke på det førstkommende koordinationsudvalgsmøde, når en sønd af partilederne af det ene regeringsparti har forladt det andet. Altså, Lars Løkke Rasmussen var jo et plaster, som skulle rykkes af. Altså, Bergord Lykke? Nej, Lars og Rasmussen okay. var jo et plaster, man rykkede af i Venstre ja. for nogle år siden. Og øh, så var der altså et lille mini-plaster bagved, det kom så nu. Så det tænker jo, de siger, man... Altså, altså, det er jo ikke unaturligt, og nu nævner du Asger Christensen, men jeg har også hørt Morten går og andre skal ud og sige, at det her, det kom jo ikke som nogen overraskelse. Aha. Og at, at Berggrød Løkke Rasmussen så sent som i november eller senere har sagt, jamen han er venstremand, og han er liberal. Jamen, der er få ting, politikere må lyve med. Det er, hvornår kommer den næste devaluering? Hvornår kommer valget? Det er statsministerens prerokative, om at lyve om det. Og så må man også sige, at jeg agter ikke at skifte parti, Aha. indtil man gør det partiskift, der ikke fungerer. Men, men, men kritikken går også på, kan man sige, om det er blevet for udbredt, altså jeg skal jo ikke gøre mig selv ja, til ja. Altså, der var jo virkelig mange partiskifte i den seneste periode i Folketinget. Men det synes jeg, det er. Altså, epidemi. Det, jeg synes jo lidt, det at være medlem af et parti bør være som et ægteskab i medgang og modgang, og jeg skal da lige lov for at i mit parti, der har været meget modgang, så hvis vi går tilbage til 98 og frem. Øh, men, øh, men, altså selvfølgelig må folk godt skifte og stifte nye partier, og man kan blive klogere og alt muligt, men, men det må ikke være så, at man skifter, fordi der er en bedre vare ved en anden købmand, uh -huh. så, så, så synes jeg, at man mister noget troværdighed omkring det. Men, men man, man kan jo sige, at, at uh, hvis man ser tilbage i historien, hvor der var de fem gamle partier, ja. der var der ingen partiskifter, eller meget få. Uh -huh. Det er, jo, det er det, bare dog skift, stiftet af partiskifter. Jo, jo, men det er med på. <laughs> men, men, men, men, men, men det er klart, når man har mange partier, uh, 12, tror jeg, der er, ja, i ja, nu. Uh -huh. så er sandsynligheden for at partiskifter større. Altså... Det, det, det, øh, fordi mange af dem er nye partier og nogle hvis man melder sig ind i et parti, så finder man ud af, at det var måske ikke lige det, det udvikler sig ikke lige sådan som jeg forestiller mig. Men, men, men i Danmark har vi altså prøv lige at se sådan et som Labour. De rummer Jeremy med kroppen som nærmeste kommunist og Tony Blair, som kunne være medlem af konservative i Danmark. Altså øh, men i Danmark der tåler vi næsten ingen uenighed indenfor. Men at det også, der... Ja, det kan sagtens være, det er. Og, så, og, så, og, og topstyring måske også gøre, at øh, dygtige folk ikke rigtig får lov til at komme ud over stemmekvæs øh, i, i partierne. Ja. Øh, der er mange årsager, men, men jeg tror, at hvis politik skal fungere, så skal man finde sig i, at man er medlem i noget, hvor det er noget give and take, og man ikke er enig i alt. Det er derfor, jeg sådan mm. har en teori om, at øh, den her regering vi har fået nu, i virkeligheden overordnet de tre partier, og også nogle øh, SF'er, og radikaler, konservative, og og venstre og liberale alliance, det kan du kalde 1989 parti. Ja. Et parti, der, øh, der er båret af, at vi i 1989 fandt ud af, at den eneste reelle styrform, vi har øh, i demokrati, det er global demokratisk kapitalisme. Og, og, og det er i virkeligheden den tanke for bevare de samfund, som man er fælles om. Så kan man være mere eller mindre fordelingspolitisk interesseret, og også nogle andre ting kulturelt interesseret. Men 89 og regeringsdannelsen er virkelig udtryk for, at man pragmatisk går sammen på tværs af nogle gamle partiskil. Mm -hmm. om at redde for større, større formål, nemlig velfærdssamfundet. Men jeg tænkte, hvis vi lige holder fast i det her med partiskiftet... Øhm kun man forestille sig også, at det jo i virkeligheden er fordi, at vælgerne, de er jo blevet mindre medlemmer af partier, de er blevet mindre eller mere troløse også i forhold til deres egen partiskift? Sandheden er jo dybest set, når du ser på valg, når du på, hvad Ole lavede ud med. Vælgerne stemmer jo på folk, der skifter parti. Ja. I gamle dage, der lå de værd med at stemme på dem. Mm -hmm. I dag, der stemmer de på dem. Mm -hmm. Men derfor kan du også spørge, hvad er Danmarksdemokraterne uden, øh, uden Inger Stolberg? Og hvad er Moderaterne uden Lars Løkke? Måske bliver det så bæregud og lykke, som det er et generationsskift i de her gange, og ikke et partiskift. Jeg har et bivimodel, lad os <laughs> se det. Er, det er. Ja, ja, ja, ja må, måske. Men, mens Konservative, som er et gammelt parti, Radikale, som er et gammelt parti, SF fra 60, Socialdemokratiet Venstre, de kan have nok så dybe kriser, men jeg tror, de vil bestå med en eller anden kerne, fordi de, de, de udspringer af et eller andet ståsted. Ja. Og ikke et personlig overbevisning, og en øh, person som... Øh, altså Pia Kersgaard har jo også været meget, meget, meget dygtig op fra 95 og frem øh, til at, vi kalder det i politikersprog, høre græssegrå. Altså Inger Støjberg har jo også en eller anden forførende effekt på, på mange vælgere, øh, og det, det har Lars lykket jo også i kraft af en enorm dygtighed. Men hvad er deres partier uden dem? Ja, det ved der, jeg jo, tror, jeg, der, der vil de fem gamle bestå, og nu tager jeg SF med, som et af de gamle, tror jeg, for 1950. Men som dog havde krisen med dannelsen af VS 67, og også i 70'erne, med, med opgør med højrefløjen osv. i partiet, dengang SF var et nyere parti. Jo, jo, jo. Altså, at, at, at alle partier har jo haft deres kriser, og der har også været afskalninger i, i stort set alle partier. Men, men, men, men, men altså, at, at, at, at partistrukturerne i dag, de, de er meget. Altså, jeg, Aksel siger, de er jo meget borget af personer. At de nye partier. De, de er jo ikke både af øh, politiske ståsteder eller øh, historiske baggrunde. De, øh, og, og derfor så bliver det mere øh, flyvsk. Uh -huh. ja. Og så tror jeg jo også, at, at, at de sociale medier spiller en enormt stor rolle. Helt utøvnsomt rigtigt. Man kunne jo også vende historien om Moderaterne om at sige, at det ikke bemærkelsesværdigt, at den eneste politiker, som nogensinde vel nærmest har skiftet folkevalg til moderaterne, det er Lars Lykkes søn? Altså alle andre nye partier, de får da et, et tifold af folk, kommunalbestyrelsesmedlemmer, og ofte også folketingsmedlemmer. Det er Danmarks Demokrater, Liberale, Janssen, der selv har væltet i nye kommunalbestyrelsesmedlemmer og så videre hele tiden. Mm. Er det er da bemærkelsesværdigt, at de faktisk ja. ikke rigtig har overtaget nogen. Det har jeg faktisk ikke tænkt over. Nej. Det kan du godt have noget en point over. Det kan være, at vi skal snakke om den næste gang. Ja. <laughs> det får I som hjemmearbejde ja. til en ja. kommende udsendelse. Lad os aftale det og gå videre til det næste emne. Vi bliver lidt i det politiske naglepilleri, fordi SF har stillet et beslutningsforslag om, at nu skal der... Igen igen ses på Folketingsmedlemmeres lønpakker, fordi det er jo noget, vi har diskuteret i mange år. Faktisk så lang tid, så dengang SF var i regering med dig, Ole Son, der blev der lavet en, tror det en Og den kom jo med et fint øh, forslag til, hvordan man kunne ændre den måde, man aflønner Folketingsmedlemmer på. Typisk fordi, at der er stor forarvelse over, at pensioner og efterviderlag er så givetige mensat. Nogen så tænker, at så kunne man måske flytte over på lønnen i stedet for. Men der sker jo aldrig rigtigt noget. Men dog lige inden ss beslutningsforslag skulle behandles i Folketinget, så ville den nye regering så, som så mange andre, også se på det her. Hvorfor får man ikke bare løst det her en gang for alle, kommer videre i teksten? Det, det kan man givevis eller forhåbentlig gøre under den nuværende regering, som er en øh, og, og, og hvis Folketinget havde været lidt mere voksen, end, end det var øh, i sidste valgperiode, så havde, man også, så havde man fuldt Hviderlandskommissionens indstilling. De kom med et fuldstændigt genarbejdet forslag, et nulsomt Der var ikke en krone mere til Folketingsmedlemmerne øh, efter, øh, efter, efter deres forslag, end det var før. Men det man gjorde, det var, at man øh, normaliserede det i forhold til det øvrige arbejdsmarked, hvor man sagde, at pensionen var noget, man sparer op til. Øh, men så er det... Så, øh, og i det spil så skulle lønnen hæves, fordi folkesmedlemmerne selv skulle lægge til side til deres pension. Uh -huh. og der var det det var sådan at min gode kammerat uh, Henrik Sass, han sagde, at tiden er vist ikke ind til lønforhøjelser. han skulle jo også i samme sagt, ja, uh, tiden, uh, altså, hvis, tiden er hvis tiden jo helt ikke ind til at sætte pensionerne ned, altså fordi det var jo løn, uh, nul som spil. og DSF gør nu, uh, Jeg Mark er jo en, en, en usædvanligt dygtig politiker, men han er også en af de yngre, så altså for ham der er pensioner noget, det ligger langt ude i fremtiden. Så han har taget fat i noget, som er populært blandt unge. Hvorfor er det, at pensionerne skal være så høje? Men han, har, han, han tager jo ikke blikket over på, på løndelen. Så, så det man burde gøre, det, og det håber jeg, at ny regering siger, det er at sige, skal vi ikke lige prøve at tage ved deres kommissionens anbefalinger frem og sige, vi tager dem fra A til Z som en pakke så får man lavet noget, som er, er langtidsholdbart, og som ligner det omkringliggende samfund langt bedre end det nuværende system. Jamen, jeg er slet ikke sikker på, at jeg er enig i, at vi skal lave et system. Nu er jeg jo ikke medlem af har ikke været det i mange, mange år. Uh -huh. Der ligner det omkringliggende samfund. F øh, det er klart, der kommer altid et problem, når dem, der beslutter det er, dem, det er de samme, som nyder glæde af det. Og sådan må det jo være på sidste led i kæden, at det er folketingspolitikere, der bestemmer over folketingspolitikere, når man skal lave deres løn. For der er ingen andre til at gøre det. Dronningen har jo ikke kompetence til det. Og, det, og så samtidig lever vi i et land, hvor man har vedtaget det dogme, at vores politikere er ekstremt højt lønnet. Det vil jeg jo godt betvivle De kommer langt vej fra. De er langt væk fra familien. Og noget, der aldrig er fremme i debatten, det er den demonisering, der sker, når de bliver stemt ud. At det private erhvervsliv står ikke og plukker folk fra folketinget. Det private erhvervsliv har den fordom mod folketingspolitikere, at de er meget konspiratorisk tænkende, når de ser problemer alle steder og konflikter alle steder. Den tænker det og det og det, frem for at være resultatorienteret, som er det, man lever af i det. Så, så der er nogle dogmer, man er nødt til at bekæmpe for at komme ud og få succes i det private erhvervsliv. Så det er jo også en lønsikring at have et længere vederlag for at have tjent statens interesse eller landets interesse at være politiker til, synes jeg, en forholdsvis lav løn. Og måske det her ikke handle om mig, men da jeg blev valgt i 2005, gik jeg ned i løn. Øh, men, men, og, og det skal ikke begræde. Jeg synes, det var spændende, at jeg var glad for at være i politik, og jeg vil gerne øh, have været det igen. Du stillede op i det seneste Ja, ja. Men, men, og, og det ville også have været en, en noget kraftig lønnedgang, hvis jeg var blevet valgt. Men det er fordi, det er noget andet, der driver. Jeg synes bare at ikke, lønningerne er gode, og, og det er der ikke ret mange, der siger, fordi det er som om, der er vedtaget dogme, som ekstra ekstrabladet, at de er ekstremt høje. Ja. ja, der er et længere opsigelsesvarsel, end man finder i det private erhvervsliv, men øh, man skal altså også ud og overbevise om, at man rent faktisk kan noget øh, i, i det rigtige liv, fordi der er nogen, der kigger på politikere, som opererer inden for et nulsumspil. Man kan være nok så dygtig en politiker, man bliver altså bare ikke valgt, hvis der er andre, der er bedre. Man kan være en dygtig parti og komme med en masse fremmelige, gode forslag, men hvis Inger Støjberg er mere populær og, og folk elsker hende, jamen der er kun 179 mandater. I erhvervslivet og ude i det private, der kan kagen blive større, og, og det ændrer måden, man arbejder på og det ændrer måden, man ser på folk på. Og når du kommer ud af Folketinget, så skal du ud og overbevise din kommende arbejdsgiver og bestyrelseskollegaer om, at du rent faktisk er et menneske, der kan, der kan se det der med, at kæren kan blive større, frem for øh, at genere andre for at få din egen succes. Uh -huh. øh, og og, og, og det, det er altså en hørtel for rigtig, rigtig, rigtig mange at komme over den. Så du synes, man skal bevare det nu? Jeg, jeg, det, jeg synes, synes, synes du, jeg... at Folketingsmedlemmer for alt for lille løn. Og jeg synes, at vi har rigtig mange unge, som har oplevet en væsentlig lønforøgelse, når de blev valgt, fordi de kom fra SU, sådan groft sagt. Mm -hmm. Men vi skal jo også have nogen, der har øh, lidt af hår på brystet, undskyld, øh, også kvinder, øh, nogen, der nogen, der har noget alder, nogen, der har noget erfaring. Der er mange unge. Så du synes, lønforholdet skal være bedre? Jeg synes, de er elendige. Så har du sagt på radioen. Olsen. Jamen, jeg er enig for i hvert et, et ord, af det, jeg faktisk siger. Jeg synes, de er elendige. Altså, at, at, at, at, at, at der er jo en tendens til, <coughs> at man tager udgangspunkt i, at der, kommer, der er glædeligvis er kommet mange yngre folketingsmedlemmer, som kommer fra, fra uddannelsestederne øh, på SU og student og løn. For dem er det jo en, en hemmelig med de lønforhold, folketingsmedlemmerne har. Men hvis man vil have et folketing, hvor der også er folk med erfaring, ja fra erhvervslivet yeah. og fagbevægelsen eller for andre eller, eller, civile funktioner, så er det, er det ikke attraktivt. Men så skal man jo ikke bede om at dividere deres løn med tre? Jamen, ja, ja, og, og så skal man. At, at den anden pointe, det er, at når man sidder i Folketinget og, og passer sit arbejde, så har man altså en, en, en arbejdsuge, som er mindst dobbelt så lang som andres. Ja, yeah. mindst. Plus, at, at hvis man så også kommer, af, altså for... så, så kommer fra Aalborg og har familien i Aalborg... Præcis, ja. der er lange rejser, ja. og, og hvis man så også her er gruppeformæl, politisk gruppeformæl, har nogle af de der funktioner, så, så tænker man, altså politik 24-7, øh, og det, det slider. Det er derfor, men, men, vi har meget stress nu i politik. Ja, ja. Men, er, men er der så ikke et problem at hvis man så gør, som du startede med at sige, Ulle Soner, så nu tager vi viderelæskommissionens øh, forslag, og vi tager hele lortet, og vi gør det, som de siger. Så går der 14 dage, så kører Ekstrabladet en ny kampagne om, når nu er lønningerne jo så for høje, det kan godt være, at de har fået styr på pensionen ja, ja, ja, og så det, kører det en gang til. Så er det godt, at vi har en flertalsregering, så ja, måske ja, vil der være med at fjule den diskussion. På den korte bane, ja, men på den lidt længere bane, at så vil Inger Støjberg og måske en dag SF og andre komme en gang til og sige, ja, det er alligevel blevet for godt, og nu skal vi køre ja, en men, gang til. Men, men... Man får ikke ro om det. Nej, det, det, det, det kan man sige, men, men når jeg foreslår, at man skal følge -kommissionen, så er det, øh, altså som er et hive politikken ud så af det. Ja, altså, så er det simpelthen for at hive politikken ud af det, fordi jeg er sådan set enig med Jacob Aksis. Jeg, jeg synes ikke, folketingslønningerne er, er, er, er gode eller høje, øh, men, men, men, men hvis man skal have lukket en diskussion, så har man kørt i, i overvis, så skal folketingsmedlemmerne ikke plukke hist og pist, hvad man selv synes, at man er ung eller gammel. Så er det at siger, så har man lavet en lederingskommission, som er kommet med en samlet løsning som er et nulsumspil, det vil sige, at man hæver lønnen og sænker pensionen. Men ganske kort på, at man differentierer de sig. Dem på 30 de fik en løn, og dem på 60 de fik en anden. Man kan de, godt, man kan godt jeg jeg høre, at der er nogen, der er ved at blive ældre. <laughs> ja, men øh, vi er kommet så langt, så vi skal til at sige tak for i dag øh, til Jacob Axel Nielsen, forhenværende transport-, sundheds- og energiminister hmm. og forhenværende erhvervsminister. Ole Son. Det har været en fornøjelse at have besøg af jer her i dag. Jeg er tilbage i morgen med en helt almindelig omgang ministertid, hvor det er forhenværende børne- og socialminister Maja Mercado, der er gæst, og hun kommer med en meget interessant beretning om, hvad hun måske burde have gjort i ministeriet dengang, sagen om Britta Nielsen gigamok. Så hør med i morgen, når der er en almindelig omgang ministertid. Tak for i dag.